Igen csak ellenállóak. Tulajdonképpen miért is élnek meg ilyen magas kort a fák? Olyanok is lehetnének, mint a látszárú növények. A nyári fél évben teljes gőzzel növekednének, virágoznának, magot teremnének, végül humusszá válnának. Ennek egy döntő előnye lenne. Minden nemzedékváltásban benne rejlik a genetikai változás lehetősége. Városodás vagy megtermékenyítés során különösen jól kialakulhatnak mutációk, és a folyamatosan változó környezetben az alkalmazkodás mindennél fontosabb létkérdés. Az egerek például néhány hetes időközökben szaporodnak, a legyek még ennél is gyorsabbak. Az ilyen menetek során a gének újra és újra megsérülnek, szerencsés esetben pedig nyomukban különleges tulajdonság jelenik meg. Röviden ezt nevezzük evolúciónak. Az evolúció segít a változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodásban, ezáltal a mindenkori faj túlélésének garanciája. Minél sűrűbben követik egymást az új nemzedékek, az állatok és a növények annál gyorsabban képesek alkalmazkodni. A fák, mint a fütyülnének erre a tudományosan megállapított szükségszerűségre. Ők egyszerűen megvénülnek, Átlagosan évszázadokat, némelyikük akár évezredeket is megél. Természetesen legalább öt évente ők is szaporodnak, de igazi öröklődésre gyakran mégsem kerül sor. Mi haszna van, ha egy fa akár százezrével hozza létre az utódokat, de azoknak az állományban nincs betervezett szabad helyük? Amíg saját anyjuk szinte az összes fényt összegyűjti, alatta szinte semmi nem marad meg. Erről korábban már esett szó. Még ha a facsemetéknek zseniálisan új vonásaik vannak is, gyakran évszázadokig kell várakozniuk, mire virágozhatnak, és továbbadhatják ezeket a géneket. Egyszerűen minden túlságosan lassan halad. Normális esetben ezt aligha lehetne kibírni. Ha egy pillantást vetünk a klíma korábbi történetére, azt tapasztalhatjuk, hogy rendszeresen heves változások jellemezték. Hogy mennyire hevesek, azt Czürikben egy nagy építkezés területén is látni lehetett, ahol a munkások néhány nem túl régi fatuskóra bukkantak, amelyeket gond nélkül félrehajítottak. Ott talált rájuk egy kutató, aki mintát vett belőlük, és megvizsgálta a korukat. A tuskók olyan erdei fenyőktől származtak, amelyek közel 14 ezer évvel ezelőtt éltek ott. Még meglepőbbek voltak azonban az akkori idők hőmérséklet ingadozásai. Mindössze 30 év alatt a hőmérséklet közel 6 Celsius fokkal csökkent, hogy nyomban ezt követően hasonló hevességgel ismét emelkedjék. Ez pontosan megfelel a napjaink klímaváltozásával kapcsolatos, worst case, a legrosszabb lehetőségeket latolgató forgatókönyvekben leírt jelenségeknek, amelyek alkalmasint ránk is várnak az évszázad vége felé. Csikorgóan fagyos 1940-es éveivel, az 1970-es évek rekordszárasságával és a túlságosan meleg 1990-es évekkel már a múlt század is próbára tette a természetet. A fák mindezt sztoikus nyugalommal viselik. Nagy a klímatoleranciájuk. Így a Közép-Európában őshonos bükk, Szicíliától Dél-Svédországig sokfelé nő, ugyanakkor e két élettérnek, leszámítva a nagy s nem sok köze van egymáshoz. A nyírek, az erdei fenyők és a tölgyek is igen rugalmasak. Ez persze még nem lenne elegendő ahhoz, hogy az összes követelménynek megfeleljenek. Az ingadozó hőmérséklet és a váltakozó esőzések miatt sok állat és gombafaj délről észak felé húzódik, és fordítva. Ez azt is jelenti, hogy a fáknak még az ismeretlen parazitákra is fel kell készülniük. Mindamellett a mellett a klíma olyan mértékben is változhat, ami már túl van az elviselhetőség határán. És mivel a fáknak nincsenek lábaik, hogy elfuthatnának, és segítséget sem kérhetnek, maguknak kell megbirkózniuk mindezzel. Az első lehetőséget legkorábbi életszakaszukban használhatják ki. Nem sokkal a megtermékenyülés után, amikor a virágban a magok megérnek, már reagálhatnak a környezeti feltételekre. Ha különösen meleg van és nagy szárazság, aktiválódnak a megfelelő gének. Így például a lucfenyőről bebizonyosodott, hogy magoncai ilyen feltételek mellett jobban tűrik a meleget, mint korábban. Igaz, a kisfáknak ez esetben hasonló mértékben elvész a fagyokkal szembeni ellenálló képességük. Felnőtt fák is tudnak reagálni. Ha túlélnek egy vízhiányos, száraz időszakot, akkor a jövőben sokkal takarékosabban fognak bánni a vízzel, és nem szívják ki a talajból már nyár elején az összes tartalékot. A levelek és a tűk azok a szervek, amelyeken keresztül a legtöbb nedvesség elpárolog. Ha a fa észreveszi, hogy szorongatott helyzetbe került, és a szomjúság állandó problémájává vált, megvastagítja bőrét. A leveleket védő viaszrétek szintén vastagabbá válik, a levél a fonákja felé bepöndörödik, a sejtek záródó állásba kerülnek, ezzel szűkíti a gázcsere aminek szigetelő hatása van. Így a fa lényegében lehúzza a rollót, igaz, Lélegezni sem tud olyan jól, mint korábban. Ha kimerült a fa repertuárja, akkor jut szerephez a genetika. Mint az imént már kifejtettem, a nemzedékváltás a fáknál rendkívül hosszú ideig tart. Ennél fogva a gyors alkalmazkodás nem jön számításba reagálási lehetőségként, de megy ez másképpen is. Egy természetes erdőben a fajok genetikai állománya eltérő. Mi emberek viszont genetikailag összetartozunk. Evolúciós tekintetben valamennyien rokonai vagyunk egymásnak. Ezzel szemben egy helyi állomány bükjei genetikailag annyira távol állnak egymástól, mint a különböző állatfajok. Ezért egyénileg minden fának nagyon különböznek a tulajdonságai. Egyesek jobban boldogulnak a szárassággal, mint a hideggel, Mások erős védekező képességgel rendelkeznek a rovarokkal szemben, míg mások pedig lehetnek különösen érzéketlenek azzal szemben, ha túl nedves a talaj a lábuk alatt. Már most, ha változnak a környezeti feltételek, a változás elsőként azokat a példányokat sújtja, amelyek a legkevésbé képesek megbirkózni az adott problémával. Néhány öreg fa kihal, de az erdő nagy része megmarad. Ha a feltételek szélsőségesebbé válnak, nagyon is elképzelhető, hogy a változás a fajfájnak legnagyobb részét magával ragadja, de még ez sem tragikus. Rendszerint még mindig marad annyi az állományból, hogy elegendő termést hozzon, és árnyék is legyen a következő nemzedékek számára. Ami az én öreg bükkállományomat illeti, egyszer a rendelkezésemre álló tudományos adatok alapján kiszámítottam, ha majd egyszer itt, hümmelben spanyol-klimatikus viszonyok uralkodnának is, a fák jelentős részének ezzel is boldogulniuk kellene. Az egyetlen feltétele ennek, hogy ne zavarjuk meg fakitermeléssel az erdő szociális struktúráját, hogy továbbra is önmaga tudja szabályozni a saját mikroklímáját.